כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים. וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו לה' מגישי מנחה בצדקה. וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים, כי מי עולם וכשנים קדמוניות.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 בני יעקב לא חיליתם. למימי אבותיכם סרתם מחוקיי ולא שמרתם. שובו אליי ואשובה אליכם, אמר אדוני צבאות. ואמרתם, במה נשוב? היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי? ואמרתם, במה כבענוך? המעשר והתרומה. במארה אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנוני בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשכן לכם הגפן בשדה, אמר ה' צבאות. ואישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר ה' צבאות. חזקו עלי דבריכם, אמר ה'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 כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות. אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפה בכנפיה, ויצדתם ופשתם כעגלי מרבק, ואף סותם רשעים, כי יהיו עפר תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר ה' צבאות.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 בן אבוא והיכיתי את הארץ חרם.